السلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وسلم تسلما تسليما كثيرا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما تسليما كثيرا الله جل شأنه اذن وسلم صلي صلى الله عليه وسلم فاجوزي ان شاء الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ربي كبرت قلت اصلاح جل شأنه اسمكم مغمياز انتم متى تسكنون المسلمون Allah, tabarika wa ta'ana, molimo da nas uči nedonim koji ga se boje istinskom bogomajaznošću, nedonim koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo da su wa ta'ana, ta da ga sretnemo a da on bude za Bog. Kao što vam je poznato da govorimo o riječima i dijelima koje izvode iz Allahe tabarika wa ta'ana vjeri. Nako što smo govorili o imanskim šartovima, i o značenju imanskih šartova, do kraja, počeli smo da govorimo o stvarima, odnosno o riječima i vjerima koje čovjeka izvade iz Allahove tabarake wa ta'ala vjeri. To jeste, sa kojima čovjek prestaje da bude musliman. Pa smo tako, kao što vam je poznato, do sada govorili, govorili smo o širku, što znači širk, koje su vrste širka. Govorili smo o posredništvu, između čovjeka i Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim smo govorili o ismijavanju sa nečim što je od Allaha tabaraka wa ta'ala vjeri. I još druge stvari koje smo spominjali. Večerašnjemu za Allaha tabaraka wa ta'ala pomoći govoriti o sihru, To jest o kao stvari koje izvodi iz Allaha tabaraka wa ta'ala vjeri. Sihar, kao što vam je poznato, je nešto što je poznato, znači ova izraz, odnosno ova riječ nešto što je poznato u našem narodu. I u arapskom jeziku jezički sihar znači nešto što je skriveno. Znači nešto što je skriveno, što se ne vidi. Na u arapskom jeziku se kaže ahfa mine sihar. Kaže je skriveni od sihra. To jeste nikako se, nikako se ne vidi. To je jezički. Međutim, terminološki otprilike sihar znači da su tu stvari da su to da kažemo rabote sa kojih ima siherbaz, koji se bavi sa tim siherom, sa koji ima postiže da mu šejtani bivaju u ili na usluzi. I da tako naškodi čovjeku. I da tako naškodi čovjeku. Dači to je ono obrlje što je značenje sihara. Sihr se na mnogo mjesta spominje u Koranu i spominje se u sunnetu Allahu ve I odmah možemo da kažemo da je sihar jedan od vidova iskušenja sa kojima Allah iskušava svoje robole. Isto kao što imamo razne vrste bolesti, tako jedna od tih vrsti bolesti jeste sihar. Međutim, naravno ta vrsta bolesti je nešto što današnja medicina ili ljudi koji ne bi bile priznaje. Međutim, znači da kažemo da je sihr jedan od vidova iskušenja. I to jedan od vidu o iskušenju, koje zada sihru Allaho uposanika pa sallalahu alaihi wasallam. Va tako Allah uposanika pa sallalahu alaihi wasallam biho iskušan sihrom. To jezle biho ob sihran, kao što je doško verodosto inim hadisima, kao što je doško hadisu Bukhariya muslima u muslima u muslima imama Ahmada i da je uposanika pa sallalahu alaihi wasallam biho ob sihran. Tako isto, možda znaete, možda ne znaete, da su zadnje dvije kur'anske sura, sura al-falq, sura al-naas, обявлене овим поводом ta jesta kako bi se poslanih sallallahu alaihi wasallam iz dječi od sehara atakozišani alla allah tbaraka wa taala kaza qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab min sharri an-naffathat fil 'uqad naji laffathat fil 'uqad je jedna mrsta sihr bazaa pa savirnik učeju ovu suru, ove sure, znači traži od Allaha tabaraka wa ta'ala da ga zaštiti, da ga zaštiti ucih. Naravno sada ovde možemo govoriti malo občaniki, tako bi dal jedan od ovme. Međutim to bi od nas uzelo vrmena. Međutim odde ću skratu od prilike, paču reči Da uzviš ali Allaha tabaraka wa ta'ala stvorio ljuda i djinnah. Znači postoje ljudi, postoje šta? Postoje djinnah. I zato Allaha tabaraka wa ta'ala kaže وما خalabtu ljudna wal illa li Ljude i djine sam stvorio radi da mu obožavaju. Pa Allah tebarek va pa ta'la spominje ljude i spominje djine. U Koranu na dosta mjesta spominjuju se djine. A tako imate i kuransku suru koja se zove djine. Djine su bića koja mi ne da možemo da vidimo, međutim oni nas mogu da vidimo. Allah t'baraka ve ta'ala je jenio mastao poslanike isto kao što je nama mastao poslanike. Je poslanik Muhammad, wasallam, je poslan I poslanik Muhammed sallallahu alayhi ve je posla i budi majinjima. To je koncenzus islamskog učenia. Ne su ti majinjima ima kao ima ljudi, ima vjernika i nevjernika. Ima griješnika i dobrih ljudi. Oni džini nevjernici i griješnici, oni su ti koji se daju, tako da kažemo, na uslugu, na uslugu sihirbazima, koji postep toga ljudima prave određene poteškoće. Bilo da se radi neke fizičke ili psihičke i tako dalje. I zato, na primjer, kada vidite ili čujete, na primjer, da čovjek kaže da mu se nešto pričinja, da ovo, da ono, znači to ne znači ko što pod smo ovdje ljudi kažu da je pomagnito, da je budalo. Nego u istinu nešto može da mu se pričinja, zato što je sihr istina, znači suština. Znači istina. Nije to nešto što se čovjeku priviđa, to nije tako. Ne nego sihr istina. I to je miš kao što što ću vam spomenuti mišljenje Al-Sunnata al-Jama'ata za razliku od Mu'tazila koji kažu da siher nema istine, to jest da nema suštine. Dači može se desiti da se sanđuni priviđaju čovjeku. Dači da čovjek vidi određene stvari, međutim drugi ljudi drugi ljudi ne vide. Dači to je sa stanovišta islama, sa stanovišta Kur'ana i sunnata, nešto što je što je istina. Ono što je bitno odjed da znamo znači jeste da taj čin čin sihra, A to obično sa tim činom hoće da se učini da čovjek uradi određenu stvar. Na primjer, Allah te barek ve ta u Kur'anu spominje kako je kako kako ju fariqu baina al-mar'i wa zawji, znači kako rastavljaju čovjek od žene. Pa se hirbazi hoće da rastavi čovjek od žene. Il hoće da učini da određeni čovjek zavoli određenu ženu ili određena žena zavoli određenu mu, da postupu pa suprotno svojoj, da postupu pa suprotno svojoj bude. Ova je čin kao čin sa u islamu treći rakufrom nevjerstvo. I to je nešto što izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Znači smatra se kako? Znači tretiji raz se kufrom. Znači stvari koja izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Također osoba koja se bavi sihrom. Znači koja se zove u Islamu Es-Sāhid. Kod nas poznat kao sihrbaz. Znači njegovo propis je da je takva osoba na I to je mišljenje džumhura, odnosno većine islamske učenjaka. To jeste kod imama Ebu Halifej imama Malika, Imam Ahmeda, osoba koja je sihrbaz, on se smatra nebjernikom. I imam Ebu Hanife kaže da je sihrbaz gori od nebjernika. Ne samo da kod sebe ima kufr, zato što je ta njegov čin kufr, nego zato što prvi i fesad na zemlji. Dok imam Šafija, rahmatullahi alaihi, pravi pojašnjenje, pa kaže, ako se dovede sihrbaz, upitać mu ga kako se napravio taj sihr. Ako u tom sihru ima, a u većini slučaja se to dešava, da ti sihrbazi dozivaju nekoga mimo Allaha tabaraku wa ta'ala, da čine ovu, ukoliko u njegovom dijelu ima kufra, stvari koje je učiti kufra, onda je ja sam smatran na vjeru. Međutim, mene da skratimo, da budemo jasni, znači ono što je danas kod ljudi poznato kao sihr, znači to je sihr što je nevjerstvo po koncenzusu islamske učajaka. Jer tu biva ili dozivanje nekoga mimo Allaha tabaraku wa ta'ala, dozivanje džina, ili zavjetovanje njima ili ovo, ili ono Znači i taj čin se smatra nevjerstvom i osoba koja se sad bavi, ona se smatra čin, ona se smatra, ona se smatra radijevnikom. Ono što je ovdje bitno, također da spomin, spomenemo jeste, znači da e, se sihr, da je sihr nešto što je prošireno u dosta islamskih sredina. Znači ne samo ovdje kod nas, znači imate dosta drugi arapskih sredina, islamskih sredina gdje prošire sihr. Sihr se širi onda kada u jednoj sredini nastane zdanje kada nestane istam, islamskog znanja, kada nestane uleme koja između ostalog upozorava naugu, onda se rašire, tako da kažemo, ti ljudi koji naučuje taj sihr na brzinu, koji dođu u kontakt sa džinima i koji onda na takav način zarađuju, odnos okreću ogroman, ogroman novac. Znači, ono što je bitno ovdje da napominam, jeste da se to proširi u vremenu Kada nestane ispravnog znanja. I to nije samo kada je u pitanju sihr. To je u pitanju sa svakom zagludom, sa svakom novotarijom, sa svakom neistinom. Kada nestane istine, proširi se proširi se neistina. Pa isto tako u pitanju, isto tako u pitanju i sa sihrom. I zato također ovdje kod nas, na našim prostorima, veliki broj onih koji zapisuju, znači što se pod navodnicima, ovdje kažem osnovi, koji zapisuju, znači koji saljevaju strave, koji rađe ovo... Koji... Posto veliki broj ni ili većina s nisu ljudi sih bazirali. I ove stvari su posebno proširene među drviškim tarikatima, među sufijskim tarikatima. I znači post stvari koje sam se lično uvidio ili da mi je pričala osoba kojoj se desilo, ili znači da sam vidio određene, da sam određene stvari. Znači prisutno je, znači to što je prisutno kod njih, znači određene stvari nisu ništa drugo nego signali. Na primjer, pričao mi je čovjek Mi je pričati inače, kad bi, ga spomenu, si bi, ga bi da spomenem, a masi bi da bi znao, međutim nije bitno da da spomene. Kaže da je bio tako u jednoj teki kod jednog sheha koji je pričao. I kaže onaj sheh je govorio o odanosti, odanosti tarikatu i shehu. A vi znate, znači da je kosufija znači ta velika odanost, znači učenika svom muridda svom shehu. Dokle da čovek kada hoće da se ženi, znači da mora da traži dozvolu sheha, da on može tu i tu ženu da oženi. Znači dokle da navode u svojim djelima, čak kada čovjek hoće da opči sa ženom, da mora da kaže Dosturijaš se jedi, dozvoli mi moj gospodin. Znači da traži dozvol od svog šeja. I ovaj šeji priča, znači ovdje kod nas, na našim prostama, kaže, kaže, nedavno mi dolazi čovjek i kaže mi šeji Fendija, ja sam u braku, kaže, ne znam koliko, 10, 15, 20 godina, kaže, još djeteta nema. Znači žena nikako da mi rodi. Ja njemu kažem, a dolaziš mi sada, sad mi dolaziš i kažeš kako ti žena ne može roditi. Kada je diz diet bio kaže šejf, misleč na sebe ovaj gol. Kaže je bio šejf onda kaže kad se treba oženiti. Kaže beži, svaki tko od mene kaže. Nisme pitalo kad se treba oženiti, kaže šta mi sada, šta mi sada kaže. I sad onaj šejf nas nagadalje da priča i kaže i kaže kad eto mi do posljednjeg dana i kaže šejf Bubarić, kako Bubarić, kaže žena porodim. Kaže da se mi došo onda. Kad se treba oženiti, sebe ti žena rađala dvojke. A je sad u drugo negosif. A to je da svojim svoje i tako da ne budemo kod nje sehera, kako bi ljudi zastrašili, kako bi bude zastrašeni, kako bi ljudi, ljudi vjerovali, tako da kažem uret po njihovom, tek u njihovu, njihovu nadarnost i tako dalje i tako. Zati takođe sam pričao da čovek došao, znači i rekao, znači i ima znači neki podalonic, pa ne znam kako, možda Zohafi, za ne znam šta, znači koji govore, i te koje i te žene nekoasna liči, neko ona zaplače. Kad dođe te žene, ona ti kaže Kuradi to isto između ostalo kaže za koju glavu za koji kurban i glavu od kurbana stavi po noći na kabur i okreni u tomitom pravcu. Dači je to drugo posinjavanje đinima, zamjetovanje šejtanima i tako dalje i tako dalje. Na nekažem kažem priče koje ste možda čuli da kada dođe čovjek nekome od tih koji zapisuju, onaj mu reko obanima ovaj pogod ide da to i to suradio, to i to serko, to i to, načuva mi pogod ima sedmi prepad. Zašto zato što ga džini, šejtane obavije sto i zato što su ti ljudi koji su u kontaktu sa džinima. Morjete mnogo kod džinima kako zato što ti se igr bazira određene stvari. To su stvari kufrajnja vjerstva. Kako bi te džine, odnosno te šejtane kako bi dobili u svoj na svoju uslugu. Pa naprimer, na primjer nauzbilaj taala baca mushaf na sa kakvom mjestu. Ili pišu kuranske ajete sa krvom, ili nauzbilaj taala sa krvom od haiza. I tako da, znači sve za uzврат kako bi dobili te šejtane da i budu da budu oni hovom, da budu njihova hizba. Iz zato on kaže, znači ono kada kaže čime kod nekog da mu zapiše, on ovaj mu sve pogodio. Znači ne možete se čuditi da tome. znači nije to neka nego to je zato što su ti ljudi u kontaktu sa đinima, u kontaktu sa šejtane. Narano ode kažem, obrate pažneno sa rodi želim da da uzad na pomeni. A to je da musliman mora biti oprezan donošen u sudu. Mi sada ovdje govorimo o djelu, govorimo o činu. Međutim, dosta se puta kaže taj i taj čovjek je sihr bas. Kaže se taj i taj čovjek, ta ta čovjek je sihr bas. Zapisuje. može se ne zna on zapisuje. Međutim, on zapisuje možda Kur'an. Zapisuje samo kur'anski ajed. Znači ima oni neki pod navodnicima hođa koji kada pišu, zapisu, zapisuju samo kur'anski ajed. Zapisivanje tih kur'anski ajed je ispravljeno da nije dozvoljeno. Međutim, ne smatra se sihrom sihr. Su glife, neki znakovi, harfovi i tako dalje i tako dalje. I zato čovjek u tim stvarima mora da bude, mora da bude oprezan. Mađutim bilo kako bilo, čovjeku je isku šansovom vrstu ovog vrsta u bolesti. Znači, opet da on kaže, znači sa samovišta islama, znači siher je nešto što je istina. Yalla tebarak ve taala, ana na više mjesta u Kur'anu i sunnetu gubri yutul. Rekao sam sura al-Fark, znači pogledajte ova kratka Kur'anska sura koji se izlama i objavljena povodom čega? Ja objavljam na povodom zato što je Poslanik sallallahu alajhi ve sellem bio obsjedan. Hadis Buhari Muslim da je Poslanik sallallahu alajhi ve sellem bio obsjedan. Se te sari govori da si, da seher, znači ima svoj utjecaj da je seher istina. Majuti kako se čovjek od toga liječi, čovjek se od toga liječi na način koji mu je propisan. Da znači, isto je kao druga vrsta liječenja, čovjek kada je bolestan, znači može da se liječi, normalno može da se liječi. Majuti mjeri se na način koji nije haram, ukoljem nema haram, tako isto Čovjek koji se liječi od ovoga liječi se kako? Liječi se isprava način. Koji isprava način? Isprava načini je učenjem Kur'ana. Znači učenjem Kur'ana bilo da se radilo da ti neko uči rukju ili da slušaš Kur'an ili da neko prouči na vodu i tako dalje i tako dalje. Međutim, bez stvari koje su najjasne ili koje su manje, tako da kažemo koje su manje, koje su manje jasne. I, znači ovo ovaj je jedan, da kažemo, sažet, govor o sihru, Znači, normalo, kada bih sada o sihru s drugej strane, u smislu zaštite, u smislu kako, koji iz sve načine, koji biva sihr i tako dalje, znači, možda bi od nas bilo potrebno da govorimo nekoliko predavanja. Međutim, ovdje govorim znači, kao sihr, u kontekstu, kao stvari koje izvodi iz Allahue tabaraka wa ta'ala, iz Allahue tabaraka wa ta'ala vire. I sihr se smatra jedno po stvari koje izvodi iz Allahue tabaraka wa ta'ala vire da nas Allah tabaraka wa ta'ala, da nas Allah tabaraka wa ta'ala otoga toga Takođe, draga bračo, u stvari koji izvodi za Allah ve te baraque ta'ala amire yastabiruani i rubegjeni da čovjek može da izađe iz okvira šerijata Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Dakle, da nekim ljudima pripada to pravo, odnosno ima prav, da imaju to pravo da izađu iz okvira šerijata Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. To jest iz okvira stegeje Kur'ana i Sunneta. I ono što nam je poznato svima, znači što je pošto poznato od ove vjere, jeste da je čovjeku muslimano naređeno slijedjenje Kur'ana i sunnata Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. I Kur'an je ono što je došlo u Kur'an, sunnet je ono što je prenešeno i radosan od Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je ono što je obaveza svakog muslimana da slijedi sve dok mu ne dođe, sve dok mu ne dođe smrti. Međutim, Allah, Tebara, ko je ta'ala s koji tvrdeje da mogu, znači bilo da tvrdeje za sebe ili da tvrdeje za druge, da ljudi u određenim momentima mogu da izađu iz okpira šariata i da sa njih spadaju obaveza šariata. I tako da sa njih spada, na primjer, obaveza klanjanja namazu. Znači i zato možda vam je poznato, bio je na ovim prostorima, čovjek umro je, znači Allah ga ponizio, znači za takve stvari, znači za take ljude, na avatane nije dozvolio da kažeš da mu s Allah smilao da mu, mu oprsti, pa koji makar, makar da je umro, znači koji Obavljanje namaza. I da njemu dozvijem da čini ovo, da čini ovo, da čini ovo i tako. Znači to dokazuju da Allah sada znači sa nekim dokazima, koji nemaju tako da kažemo nikakve veze s jezom. Allah u zadnjem majetu suhle il-Hajjar kaže Wa'bud, robbeke, hata ti'a keli yaqin. Ja božavaj svojeg gospodara dok ti ne dođe i yaqin. Yaqin znači smrt. Međutim, yaqin isto tako znači čvrst objeđenje. Međutim, ovdje po jednoglasnom mišljenju fesira jakin znači smrt. Znači ubjeđenje kada budeš vidio meleke smrti. Oni kažu kada čovjek dođe u ubjeđenje u vjerovanje da je Allah jedan jedini da postoji, kad doživi tu da rađu, je gotovo da sa njega spada obaveza i obavljanje namaza i obaveza. Spada sa njega da je određena stvar haram i tako dalje i tako dalje. Također to dokazuju sa događajem Musa'a i Hidra. Znači, koje msa vam govorio, se občento govorio, kada smo govorio, o tumačenju usure, al kehf. Di Allah, tebara ki ta'ala, poslao Musa, alaihissalama, bih mi smo govorio, da Allah, da je Musa, alaihissalama, v 1 aprile, ki ustao majhbenu Israeila. I da je govorio. I da ga nekob pito, koje je učeni čovjek? Pa Musa, alaihissalama, rekoo, ja. Pa ga Allah, jer lešan, huradi ja, iskušao. I rekao mu idi, ima jedan čovjek, nači, koje ima zna nešto što ti ne znaš, pa ga Allah Jalašanu poslao dok se nije sreo sa Hidrom. I kod istanskih učenjaka postoje dva misljenja da je Hidr bio poslanik ili nije bio poslanik. Neni kažu da je bio poslanik, drugi kažu da je bio šta? Da je bio dobri da je bio dobri čovjek. Međutim, bilo kako bilo? Znači imao je znanja koje nije imao Musa alaihissalam. I onda znate one, one stvari koju se dovodile, znači one tri stvari koje su spomenute, Znači, koje su bile između Musa, Musa i Hidra. Međutim, također vam je poznato da su prijašnji poslanici slati svojim narodima i da je odlika poslanika Muhammeda s.a. da je poslan ljudima općantom. A prijašnji narodi su poslanicu slati svom narodu, pa je Musa poslan svom narodu, ovo je poslan svom narodu. Hidr i Musa nisu bili na istom vjerozakonu, na istom šerijatu. Jer je prije, znači moglo da bude više poslanika u jednom vremenu, saki je svom narodu poslao. I zato nije bila obaveza Hidra, alaihissalam, da, da sledi Musa, alaihissalam. Međutim, jako sam rekao, da veliki broj mufesira smatra da je bio poslani, isto kao što je Musa bio poslani, dok no drugi i kažu da je bio šta dobri čovjek. Međutim, bilo kako bilo, znači Musa nije bio na širijatu Hidra. Međutim, dašli su ljudi posle toga, međutim Ibn Arabi, znači koji predvodili ove ideje I rekao Allah, pogledajte kako je razumio, Allah je naredio Musavu da ide kod Hidra, a Hidr nije bio poslanik, nego je bio Evlijak, dobri čovjek. Ahli Sunnatul Jemaat vjerujo i je u dobre ljude, znači da je čovjek, velije, svaki čovjek koji je pobožan. Allah je naredio poslaniku da ide kod Evlije, kod Hidra, što znači da su so Evlije bolji od poslanika. I kaže da je dozvoljeno Evlijama, znači tako što svojom spoznajom, Kada im Jallašanu, Allah Jallašanu otvori, da im je dozvoljno da izađe iz okvira šariata. I zato među, znači opet kažem, ovdje ne svi, nego međutim tim sufijskim redojima, među ekstremnim redojima, postoji oni koji smatraju da je evlijij u određenim momentima ili nakon određenog momenta, da mu je dozvoljno da izađe iz okvira šariata. I to je sad koja je prisutna. Ko kaže da ta sad nije prisutna, laže. Zato što senseja uveriju, razgovor se takvi ljud, ma da veriju u to. Domo je dozvun da kaže, dozvun da nekla njam određeni namaz, il da radim ta je haram. Il kaže še je dozvun da učni toj, toj, toj tako dali, zato što je dosti go, dosti go neko Kako bila dosti go neko da Ashabi Allahovu kusanihka, alaihi salatu wa Abu Bakr, Omer, Hazreti Abu Bakr, Hazreti Omer, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Jisura nikad do, do, do, došli do te neke dređe da, da su mogli da kaži lovako ilo vako. I liko da shaba bio, znači liko nije. Međutim, šeitan prišao ljudima na takav način da odvrati od Allahove tabaraka wa ta'ala, od Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. I zato je kod islamskog učenjaka, zato ovdje kada spominjem ove stvari, ovdje spominjem svega stvari po pitanju koji postoji koncenzus islamskih učenjaka da su od stvari kufra, nemjerstva. A od stvari koje su po koncenzusu islamskih učenjaka od kufra, od nemjerstva, jeste da čovjek tverdi da on il neko drugil Ne mora on to činti medjuti da tverdi da ima neko ka može da izaj iz okvirna šariata Muhammed sallalahu alihi wa sallam i da kaže tisu ljudi na da ređi koduzi šanoga Allah tabarak ta'ala tako da mogu tako da mogu da urade to i to i zato kaže na primer kada uči znači kada uči svoje temo ride jer ono što je glavna da kažemo fora u takvim krugojima u takvim da kažemo onaj ma jeste što ona je kad dođe, to jeste takozvani murid, znači glavni zadatak je da mu se mozak ispare, znači da ne razmišlja svojim glavom. I onda od njega radiš šta god hoćeš. I kaže, na primjer, i za to dolaze čitave knjige napisane, čitave izreke, znači ne nači kako da se ti muridima ispare u mozgovi. Pa kaže, na primjer, kaže, čak kako vidiš, kaže, da je še i u sobi, kaže, da mu ulazi neka lijepa žena, kaže, ukrijem u vodu da se okupa. To je, ako bi se u džunupio sa njom, ugrim u vodu da se kupa. Znači, nemoj pitati ko je ta žena. Ko je šta je nebo, ugrim u vodu. I to je stvari koji su pisuju. Znači, koji se imitio sa i mačima. Kad vidjeti da kod šeha ulazi mlada, fina žena, kaži ugrim u vodu da se kupa u džunupka. Da Allah, tebarek, ve ta'ala se ču. Znači, ne smiješ pitati. Ne smiješ pitati toga, ne smiješ pitati toga. Međutim, ono što vidite, što je došlo u Kur'anu, u sunnatu I da čovjek koristi svoj razum. I zato Islamu nema slijepog sljeđenja. Nego od običaja, od vjere, džahilijeta, od paganskih običaja slijepog sljeđenja. Da kažu, mi smo naše očeva da čine tako i tako. Ova vjera se gradi na dokazu, a to je Kur'an, sunnata Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ljudi koji su neznalice, džahili, koji hoće da ljudima govore o vjeri, Znači, prvo što hoće da ga nauči, jeste da ne pita ništa. nam namu kaže virat, je ono što ti ja kažem da ti je virat. Ko što jedan govori, kaže hadis, je ono što ti ja kažem da je hadis. Jel pita ti li to hadis? Da ne kaže pita, je li vero dosto, je li do.... Kaže ono što ti ja kažem, to ti je hadis. Znači, to hoće prvo da naučim. Znači, to odlika oni ljudi koji ne znaju Allahu, tabarak ta Allah kada ta'ala, o Međutim, kada vira, o učinjac Šta je znanje? Kažu, znanje je prije svega spoznaja Allaha, poslanika i vjere Islama bil-edhilla sa dokazima. I zato se sva ova vjera gradi na dokazu iz Kur'ana i Allahu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, ne zato što kaže našli smo svoje očeve ili svoje djedove na ovom, nego je to, Kur'an nam govori da je to od baganskih običaja. Kada im, se, kada im se kaže slijet ono što vam je objavljeno, oni kažu mi smo na ovom i našli naše, naše očeve. I zato ćemo i do ovdje govoriti o tim običajima paganskim o kojima je govorio Kur'an. A jedna od prvih takvih običaja jeste, jeste draga braćo, slijepo sljedećenje. I zato ova vjera nije ništa drugo nego spoznaja, nije spoznaja sa dokazima, a to jeste sa dokazom Kur'ana i sunnata Allahog posanika sallallahu sallallahu alihi wasallam. I naravno, znači ovdje želim da kažem da od islamski, znači, da islamski tijac, kada goberi onako, kako došlo u Kur'anu, sünnetu, Allaho poslaniha sallallahu alaihi wa sallam, da normalno znamo, da od svih ljudi, da su najbolji ljudi koji? Da su najbolji poslanici. Od poslanika su najbolji ko? Ulul azm. Od ti ulul azma najbolji su Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Ibrahim. A dvojice najbolji ko? Poslanih Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Naso učega uva O vas znamo na osnovu Kur'ana i Sunnete Allaha i Poslanika عليه الصلاه والسلام kako znamo odlike ashaba Allahu akbese neka sallallahu alayhi wasallam kada znamo to na osnovu ajeta na osnovu hadisa o kojoj mas govorii o rijednosti ashaba Allahu akbese neka sallallahu alayhi wasallam majutim danazo je neko i govori o rijednosti nečega bez I zato su, znači došli i rekli su da su jevlija bolji od drugih ljudi, da su bolji od poslanika. I kaže, poslanici su zastali na obalama na kojima smo na obalama mora na kojima smo mi plovili. Znači govoreći kako su oni došli do neke spoznaje, koje nisu spoznali Allahu te barekatu taala, poslanice Allahu te barekatu taala, da Allah te barekatu taala otkaze. I zatim još jedna stvar koju su islamski učinjadze spomenuli, koji ću ovdje spomenuti da je ostvari stvari koje izvodi za lahve tabarekva ta'ala vire, to je, draga braćo, potpuno okretanje, potpuno okretanje glave od lahve vjere, U smislu da naučiš i da je spoznaš. Ono što bi mi je rekli znači nezainteresovanost. Naprimer, da dođeš čovjeku i kažeš, znači to i to je na lahve tabarekva ta'ala kažeš, meni to ne interesuje. Znači, za takvu osobu ne možemo šeći da je džahid, da je nez negoitaj ta oso ba ona roso ba ko okleno kreno lagovo dallahve wie. Allah tbarak wa taala kaje w men a'rad an zikri fa inna lahu ma'isha dadanka. Ona iko okreno lagovo dmu wspomina nego cheka teza dzivot. Allah dlashanu kaje wal ladina kafaru amma unzuru mu'alidun wal iko nemiru. Wali sokle chodo naga na sto se dokaz kada im se govori o Allahu i tabarak ve' ta'ala. Pa su islamski učejaci opet kada s ovome rekli da se ovde misli na ruknove islama. Znači ne na ostavljanju smislu određenih vadžiba i određenih mustahaba, nego da čovjek bude nezajitirosovan za osnovne stvari islama. Šehadat la ilaha illallah muhammadu rasulullah šta znači, tevhid šta znači, nama šta znači, zakat. Znači kol kren je glav od svega toga, Znači, to je od stvari koje izvode iz Allahove tabaraka wa ta'ala, izvode iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeru. Znači, to su stvari koje izvode iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeru. I ovu stvar, znači, na kraju opet ovdje napominjemo. Da ove sari kada spominjemo, da spominjemo kako bišli išli, govorili ova je namirnik, ova je, nego ove sari prije svega učimo kako u te ne bi upali i drugo ove sari učimo kako bi na to upozoravali. Znači, kako bi nato šta upozoravali. I Allah, i robovi, nač ovo su stvari koje su od Allaha vjere. I zato koliko je danas ljudi, nač u ovoj sredini, nač u ga gavidiš, okreće glavu ne zainteresovano za Allahu, vjer. ga gavidiš kada ima neku potrebu da moli nekog drugog mimo Allaha te barekuta ala, da ide na kakvim ljudima, sihrbazima, ovakvim ili onaki, i tako dalje, sve ono što smo govorili. I zato je obaveza ljudi da upozoravaju. Te se to je najveća obaveza uleme, oni kojima Allah dželle šanu dao znanje. لا والذي الله ميثاق بني اسرائيل واذا اخذ الله ميثاق اهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فكلا الله جل شانوزه اببسوا odani koi ma data kniga da chtej ludima pojasnyavat i da ne chtej nischto iz nje krit fa namazuhu waraa dhuhurihim washteru bihi thamanan qalila fasuniya batsrizasoyalijja ituaspradali za nesto malo vriedno izato ono što je zadac ulame Niti da udovolji običnom svijetu, niti da udovolji ovome ili onome, ili ovo i nego zadatča, učeni ljudi jeste da pojasni pojasne ljudima istinu. Međutim, danas ono što je većina davala tvare kako ta laščuva popravi stanje, što ni ljudi kojima Allahino šano dao znanje, jeste da vladarima i ljudima koji su na funkciji, ne samo da i njihove dalale te njihove neistine. Da im traže opravdanje za njihova djela. I zato u kada govori o važnosti i o odgovornosti u kažu da nekada neće da, da kada vidiš i kod vladara neku manjkavost, ili neki propust, kaže znaje da je to radi manjkavosti ili propusta kod Alima ili kod u Zato što na tu stvar nisu pomenuli. I zato vam opet napominjem i kažem da ono što je zadaća učeni ljudi jeste da ljudima pojašnjavaju istinu. I spominjalo se onih hadis koje je izabil džema Buhari u svom sahihu da Allahu posaljni sallallahu alejhi ve sellem kaže da će nas ljudi doći poslanik, s njima nema niko. To jest da nikomu se neće odazvati. Dači onaj koji govori istinu od duđe, poziva i peršama ljudima šta je hak, šta je batil, šta je istina, šta ne istina. A da valla iko što danas ima ljudi magistara, ima doktora, zoneš ga na mjesto gdje se čini šin Allahu te barekutaala doći. Dođeš ga na mjesto ovo odazoveš. Dači ne znači onjednik ka čemu je. Znači bitno je da ga ljudi zolnu i da samo da ima ispred sebe ljude. Znači isto hal vešnić, hal muslimović jovi, da samo nekima ispred sebe da ga ne, neko sluša. A tako isto me je bitno samo nekima ispred sebe nekoga da ga sluša. Allahove i robovi znači, Allahove vjera je da se istina pojašnjava ljudima. I zato pogledajte samo kratku suru, suru Vala Asr, gdje uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, kaže Vala Asr, inna l'insadara fi khusr, kaže tako mi vremena čovjeki u istinu na gubid, Znači ovo čovjek u istinu na gubitku kao da Allah tabarak ve ta'ala kaže da je osnova za čovjek kada je na gubitku. I znate hadis u Bukhari muslimu da će nasudjem sudjem danu biti rečeno da se, od svih, da se od hiljadu ljudi izvadi koliko? 999 za Jahannama, 1 za vatri. Ovaj hadis u Bukhari muslimu. Molim? 1 za djenneta. 999 za Jahannama, 1 za djenneta. Jel'o tabarak ve da ta Allah kaže inna lisadala fi khusr, čovjeku isto na gubitku illa asim. Pa kao da kaže uistinu je čovjek u osnovi na gubitku osim oni koji sokitovi obi, ovim osobina. Koje su to osobina Illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Osim oni koji vjeruju, koji čine dobra djela, koji jednim drugima preporučuju istinu, koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Pa on kaže da su ovo četiri stvari koje su osnovne stvari sa kojima čovjek biva spašen od jehana mskivatri الله nas Allah taborak i taala to ga sačuva. Zato انزل الله حجته على خلق الا هذه سوره لكفته. Da Allah jelashano ni i byavio prati svoji stvorenja dokaz osim ovu suru bilo bi im dovoljno. To jest bilo bilo bi Vrijednost dobrih dijela, vrijednost preporučivanja istine, vrijednost preporučivanja sabora. I zato ovdje što možete vidjeti jeste da niko neće pozivati ka nekom dobru, da niko neće pozivati nekom dobro, a da neće biti iskušan. I ona koji misli da može biti na istini, da može biti na istini i još pozivati na tu istinu, a da neće biti na iskušenju, znači taj se puno vara. Kogod poziva ka onome, će mu pozivati poslanic, poslanic taj mora da bude iskušan. Svijem što je se iskušenja razlikuje od mjesta do vrmena nekada ubijaju poslanike, nekada ih protjeruju, nekada jelzcima svojim govore da su sihrbazi, da su kahini, da su vraćari, da su ludi. Ko što su govore za poslanike sallallahu alihi wa salam, znači su sto koji su odvidova iskušenja. A tako danas, znači, kada se neko vratio od mladi ljudi istini, kada neko govori od okazu potrebava je za njega oba ilona imena i tako dalje i tako dalje. Mađutih pogledajte poslanike alihi salatu wa Kada mu je tek ubijava, kada je od šobara kaib Šta mu rekao vrata Neufra? Znači čovjek koji je kod znanje o prijašnjih poslanicima. Kaže da sam Bog do mlad, da budem u sebe kada te tvoj narod bude isterivo. Znači pogledajte, tek poslaniku Alehi Sera, to je sada došlo objava. Tek mu objavljeno. I Odlazi čovjeku koji je znanje o prijašnjih poslanicima. Pa samo kaže prvo kada ga je čuo? Kaže da Bog do bude mlad. Što opet znači ovde, znači pogledajte kako čovjek svoju mladost treba da upotrebi našto da bude istiniji. Kaže da bol dobuduje mlad u stebe, kada te tvoj narod bude istirivo. Pa kaže posanik aliih i salatu vse nam, znači na početku to, kaže, a, a muhređi ahum, zar će kaže, istirati. Pa što mi je rekao Oraka kaže tako mi Allah, niko nije došao sa onim sa čim si ti došo, a da ga narod nije istiruo. Niko nije došao sa onim sa čim ti je A da ga narod pa je posanik sallallahu sallam koliko godina, koliko posle toga učilio hijjru izmeke u Medinu. Pogledajte govor o Allahoim posanicima. Pogledajte govor ovome, o Ibrahimu alaihissalama, o Iskušenju, o Lutu. Vsi ti posanicima koliko pozivaju. Pogledajte islamski učenjake, pogledajte reformali, pogledajte oni koji su pozivali Allahovi tabareku wa ta'ala vjeri. I za kako danas čovjek, mlad čovjek u ovom vremenu može misliti da može pozivati istini u ovom vremenu kada je stanje naroda kako jeste, kad su ljudi toliko udaljene od verenja znači, i može misliti da će, da, će ikako, da će proći bez ikakvog iskušenja. I zato, znači, od glavnije stvari, zato opet vam kažem ovdje, koliko sam puta ponovio, znači, samo kraće kuranske sure, od sure Vala Adijat, od Izazul Zivet, Da naučiš njihova značio i naučiš povuke i poruke tih sura da živiš s tim da pozivas u to koh si živi. Jer pogled te kuranske sure nemaš, nešnači da kide, kul huo Allah u ahad. To stvari koji su vezani za džine šeitane, kul uvzib rabbi al-falak, kul nas Dok nečiš nači oni koji se suprastavljaju poslanicima tebe tjeda bi lahbe u tebe. Dok nečiš nači odnosu prema nevjernicima, kuli ja ih kafirun Umara al wailu likulli huma zatil ma za. Ona mi govori o ismiyabanu wiernicam o gibatu. Wal adiyati dabha al qariyyasudiyam dan. Aći koliko pouka i poruka u tim ali kuranskim učimo i međutim ne znamo, ne znamo draga braćijo nego što Učimo ih, ne znamo nego što znači. Pogledajte samo latinska sura vraćam se i ka sura al asr. Okoja Allah tabaaraku taala gauri. Gauri znači vrijednosti izznanja. Jer ne može čovjek da ima iman i vjerovanje osim sa znanjem. I zato opet ponavljam i kažem, po Bog za koji put? Da nema veće obaveze muslimanu od učenja ove vjere. Da nauči ovu vjeru sa dokazima. Za dokazom Kur'ana i sunnata lahop usanika, ali misalatu sala. Zatim dolazi onda činjenje dobrih dijela. I zato ima Buhari u Somsahiju naveo poglavlje po babu al ilmu qablam qawli vola amali poglavlja da je znanje prije riječi i djela i nama ajet fa'alam endahu la ilaha illallah znaje da nema istinskog Boga Allahe, ta i zato Allahovi robovi znanje, prva stvar znanje sa dokazom bil edille sa dokazima, to je ono što je vjera to je ono što je vjera posle toga dolazi dobra djela posle toga dolazi pozivanje utop i onda dolazi sabun odnosno strpljenje, strpljenje na svom utopi jer su iskušenja neminovna, neminovna stvara. Molim Allah, barek da nam se smiluje, da nam oprosti, da nam podari znanje, da nam podari dobra djela, da nas učuni od onih koji pozivaju Allah, barek da nam podari, podari sabr u vremenu iskušenja, jer Allah, ko srlika, alaihissalatu wasalam, ispomenuo da, su, da je ovo vrijeme, a to je ovo vrijeme u mi sada živimo, vrijeme u kojem će biti, يَكُونُ أَنَّهُ يَقِي سَأَدْرِجِي فِي رِي بِتِيكَ قَابِدٌ عَلَى جَمْرِ كَأَنَّهُ يَقِي يَدْرِجِي جَرَبِكُ بِرُكَامِ دَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ مَنْ أَمَنُهُ وَدَارِي صَبْرًا دَنَا اللَّهُ أصلى الله على محمد وآله وصحبه وصلى وسلم اقرأ خيها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحج